Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av familjen Olsson med gäster Vilkans gäst är ingen mindre än Åke Englund Och vi kommer dra upp något så viktigt som homofobi, homosexualitet och att komma ut från garderoben Men Åke, nu är vi supernyfikna på just dig och jag tänker att du får berätta för lyssnarna vem du är Ja, jag heter Åke jag heter James åker England. Mm. Jag är född i Sönd, men jag är däremot uppväxt i Eskilstuna. Mm. Eh, och så flyttade jag till Borås när jag var 26 år gammal. Kul. Och jag blev kvar här trots att min relation tog slut. Mm. Och eh, jag jobbade i vanliga fall på en matvarubutik här i stan. Eh, och det har jag gjort sedan 2001. Ha. Innan dess jobbar jag på RFSL. Mm. Förutom det så har jag följt på skolor om homosexualitet mm. i typ 20 år. Spännande. Jag har gjort lite fotoutställningar, jag har skrivit en bok, jag har skrivit kröniker för Borås tidning i typ ja. fyra år. Det måste jag ju säga att jag jag hittar ju Åke på det här sättet att jag börjar läsa BT på morgonen. Jag är ju en sån människa som bara bläddrar. Och sen så hittar jag dina krönikor okay. och jag tycker de är fantastiska. Ja men nice, mm. tack så Nej. mycket. Verkligen, ja. det ska du ha. Men eh, hur, hur känner du, du jobbade som informatör då på RFSL? Ja just det, så att jag föreläste mm. på skolor om homosexualitet. Okay. Vad gav det för dig? Oj det gav ganska mycket mm. tycker jag faktiskt. Det är väldigt kul att möta ungdomar och samtidigt få prata om ett sånt här ämne som ändå mm. är fortfarande efter alla år lite laddat. Så här. Mm. Tråkigt nog. Ja, man det. tänker ju att det är 2018 faktiskt. Egentligen är det ju, eller ja, det är ju 2018. Men samtidigt så är det ju ändå Tror jag fortfarande samma tankar och känslor. Liksom. Mm. Tänk om jag är det här, eller tänk om min kompis är det här. Mm. Allt som de tror jag, har med sexualitet och kärlek att göra, det är mm. ju fortfarande lite svårt. Jag, och det är ju mm. någonting som också man funderar på i tonår och pubertet. Så här. Ja. Jag, ser ju, jag brukar ju tänka så här, Jag ser ju lite på hopp, eller med hopp på framtiden. För mm. att jag, jag var på släktmiddag och så pratade jag med typ farfars eh, systers brors, bla bla bla. Någonting. Jag behöver inte nämna hur jag är släkt med den här. Mm. Men då sa hon liksom så här, Hon börjar prata om feminism. Mm. Eh, och då kan vi ju visa vad hon ställde sig. Hon var ju inte feminist då. Okay. Ju... Ja, ja. Och dessutom tyckte hon inte om homosexuella. Mm. Och då satt jag så här. Hela tiden jag bara, lägg band på dig själv nu, Mia. Det är inte värt att ta den här striden, för hon kommer inte ändra sig. Uh -huh. Och då tänkte jag så här. Det är så smart att tänka när man märker att äldre är så pof, i huvudet. Då tänker jag så här, du kommer dö snart. Så det är skönt att dina åsikter dör <här> <är ute. här> saltigt Men jag känner lite så att skönt att du dör. För att då kommer de här dumma jävla åsikterna dör ut. Mm. Och det är inte att jag önskar henne död, men hon mm. är ju liksom 85 bast. Det, mm. det ser ju inte ljust ut. Ah, <laughs> det ser inte ljust ut för dig. Det. det kommer över de här åsikterna. Uh -huh. Men man hoppas ju bara att det inte kommer vidare. Det, gör ju, det finns ju extremism i uh -huh. allt. Men, men absolut, men då har vi lite grepp om det. Är något annat du vill lägga där till ditt lilla intro? Oj. Alltså jag tror att jag är ganska mycket en mångsysslare som gör alla möjliga saker. så mm. Jag reser mycket, gör jag. Härligt. Ja. Uh har väl funnit mig själv efter 40 typ så här. Ja, oh, vad lite ah, 40-årskrisen. <laughs> Precis. Uh -huh. Så, här, så jag tror att mycket handlar väl om det i mitt liv. Så här, va? Ja, alltså jag skärmar ju åka här med att jag trodde att han var mycket yngre än vad han var. Mm -hmm. <laughs> han var yes! Ja, yes alltid uppskattat. Yeah. Ja, men det gör jag på grund av all botox han har gjort då. <laughs> <laughs> <laughs> nej, nej, absolut inte. Det har han inte. Men, men kul. Men då tänker jag så här att vi, vi spinner vidare på den här då ja. Och frågar dig vad din sämsta egenskap är. Oj, jag har nog svårt för människor i början när jag känner känna dem. Okej. Ja. det <hållandet> <hållandet> <Sådär. hållandet> Ja, men jag förstår Det ja. kan jag kanske är en bland kompisar. här faktiskt är ja, ja. som... en ganska svår att eller svår att ja. svår manipulera. Ja. Alltså, i början så är jag skeptisk mot alla typ så Oj, jag hade en, en exkompis eller en för detta kompis ja. alltså. Hon hatade alla. Hon ja. utgick från att hon hatade alla. Ja. Sen fick de göra allt sitt allt för att övertala henne. Ja, sån är jag. Däremot tycker jag inte att folk gör sitt allt. Är du det. övertalad av mig än? <laughs> kan varken bekräfta eller förneka. Åh, <laughs> oh, gud, det är onskubbla, skrattar bara. <laughs> mm -hmm. Ja, det får jag också höra ofta att jag har. <laughs> <laughs> Men gud. <laughs> mm -hmm. ja, ja. Mm. Men din, jag tänker typ så här, din bästa egenskap då? Alltså jag... Vilken av dem? Precis. Oj, oj, oj. Nej, men alltså, samtidigt som jag är så här hemsk i början, så, så kämpar jag väldigt mycket med att förstå folk. Mm. Och liksom verkligen förstå vad de, som får dem att fungera och hur, vad man har varit med om och sådana saker. Så jag, jag är ju väldigt dubbel i det här. Då. Å ena sidan så är jag fylld av hat, och andra sidan så är jag fylld av förståelse och vill jag förstå. Kan man säga att du har ett. Eh ett filter med olika storlekar på porerna där du liksom, du har ett filter för många människor mm. och sen så plötsligt så märker du att en människa behöver hjälp och så förstorar den här poren i filtret och där kan du sträcka ut din hand. Liksom. Ja, men det tycker jag. Ja. Mm. Kul! Men då har vi lite grepp om det. Men då tänker jag så här veckan sist så diss, om vi börjar med det negativa där också. Det negativa? Ja, precis. Ja. Oj, oj, oj. Alltså... Jag vill väl fortfarande säga Trump. Donald Trump? Ja, det, så, det, det, händer så mycket, det händer så mycket hela tiden med honom. Han upphör, eller jag blir inte förvånad längre, men han upphör ju aldrig med sina knäppa grejer. Så jag hoppas ju verkligen att nu i det här mellanårsvalet här att det går dåligt för honom. Ja, verkligen. Ja, för han, mm. han fixar liksom inte. Det, Nej, det är ju tredje världskriget på ja, så eller det är nästan mer en diss av dem som röstar på honom, än en ja. diss av honom. Liksom, jo, han är ju, någonstans så tror jag att han, han är inte den personen. Han, det är bara provokation och manipulation och PR, mm. rakt igenom. Alltså just med utseendemässigt och, och jag tror att han kanske är en jäkligt vettig person och jag tror att han kan alltså nu vill inte jag hissa Trump någonstans, men jag tror alltså i ett om jag vill tänka fritt så tror jag att han är normal egentligen. Mm. Men att han använder det här som, som ett sätt att provocera eller för att väcka uppmärksamhet för att han ska kunna vara med, vid makten. Kan vara så. Kan vara så. Typ tror... aldrig lurt. Nu, jag är jäklar, nu jag bara... sjunker med min ja. ögon. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men då, då vill jag höra veckans eh, tumma upp då. Oj. Jag var hos tandläkaren i morse. Det är ingen oh, ja, ja, jag vet det är ju ingen höjdare på något sätt. Tandläkare. Ja, men däremot så efteråt när jag betalat, så pratade jag med hon som stod i receptionen så här och hon var verkligen så eh, hon uppskattade mina krönikor jättemycket ja och det var jättekul kul och sen så om vad jag skulle göra nu liksom och om jag skulle skriva kan det låtsas som att bit. jag bara <laughs> synsork nu nu jag tar min hand på bröstet som att det är jag som har skrivit, skrivit. <laughs> <laughs> oh my god vad kul att hund hon... <laughs> sådan och, och det är verkligen kul att som jag precis har slutat skriva om dem nej galen. ja och, det, och då jag vill jag fortsätta på något sätt. Och min förhoppning är att jag kan skriva för en annan tidning. Men okej, okay, i julklapp vill jag ha av dig en, en samling av alla dina krönigar. Ja. Jag ska faktiskt göra en bok utav dem. Men då köper jag den. Mm, nej, du, du köper den till mig i julklapp. <här> <här> nej, det var aldrig ny. mer. sjunker honom ännu Men Okej, okay, men då har vi din hiss eh, ja. som var kvinnan ja. ah, Eller receptionist. receptionist, ja. Men jag, som sagt som jag sa är gillar ju att tycka till. Så jag har också förberett lite... Okej, okej, okay, okay, spännande. Då tar jag det negativa först då. Negativa? Jag älskar journalistik, media, podda, mm. Mm. skriva. Skriver poesi, noveller. Och varit med i poetry, slam och sådär. Mm. Jag älskar att uttrycka mig i ord. Både retoriskt och i penformat eller skriftligt. Jag vill bli journalist. Jag radiojournalist Och jag älskar New York mm. Så jag vill till New York Och än så länge är det superbra Men jag hör av mig till en, en utbildningsförmedlare Som berättar för mig Hon säger så här: det är ganska dyrt Att åka ett år Eller åtta månader som det var mm. Jag bara, vad, vad ligger det på? Hon bara, 32 000 Jag bara, skojar göra med mig, det är inte dyrt Dollar oh. Jag bara, då är det en annan femma Verkligen. Absolut. Mm. Eh, och så då kände jag att eh, totalt, vi räknar lite på det och allt som allt kommer att kosta 400 000 för mig. Jag mm. kan få eh, finansiera 200 000 från sig en stipendie på 20. Men sen måste jag känna, punga ut 200 000 lite drygt själv. För stipendier får inte vem som helst. Liksom. Mm. Så då pratade jag med min bästa kompis och vi spånade lite på hur jag ska få ihop de här pengarna. För jag har träffat en kille som jag tycker om väldigt mycket. Och eh, jag bryr mig inte om det inte funkar mellan oss och jag flyttar dit och vi kanske ses eller inte ses, det skiter jag i. Men jag vill till New York oavsett vad, och både min hjärna och min, mitt hjärta styr dit. Jag älskar staden, jag vill bli journalist och han är där. Mm. Sen han är ju bara ett plus, jag ser inte det som ett anledning till att åka dit. Men ja, eh, <skratt> men, <skratt> men eh, det var veckans dist då den här tyra ah, ah, ah. jävla utbildningen. Oh, yeah. Och hon sa att det är inga problem att komma in för ingen har råd med det här. Okej, okay. ja. Ah. Men. Eh, hissen. Då? Hissen ja. är nog ett ä, märke som jag. Jag älskar lyko. Jag drömde ju min drömsponsor. Okej, okej. Okay, okay. eh, jag har inte fått ihop några sponsorer än, men jag ska höra av mig när jag har launchat några avsnitt och fått en lyssna-bas. Eh, lyko eh, säljer en massa hud- och hårdvård. Jag eh, älskar. Snabbleverans, bra grejer. Alltså, det känns som att de tar inte inschit, liksom. Mm. The Ordinary finns det, ett märke som heter. Alltså, det är fantastiskt. Det är billigt. som alltså det, Jag tror att det är ett skämt. Vi snackar om en ansiktskräm som kostar 60-70 kronor. och Då undrar man vad lägger de ligger i. Men det är bara bra ingredienser. Mm. Det är olika syror. De jobbar väldigt mycket med syror och oljor. Som går ner på djupet exfolierar och sen eh, moisturiserar. <laughs> vad gör jag? för <laughs> Jag har en gryta här med precis, mina händer. Precis. Men The Ordinary kör jag eh, toner. Jag kör eh, en ansiktskram eh, och en, eh, en vad ska man säga serum, en piling nästan som man lägger så det ser ut som blod i ansiktet. Och den är fruktansvärt bra. Den tar bort finna på en vecka. Okay. Och det är finna jag har haft i månader. Liksom. Okay, uh -huh. Så det är nu flöt ut väldigt mycket. Men det var min hiss <laughs> och <laughs> nice, nice. Och nu är det ju dags för att runda av den här Brain som med veckans fem snabba. Och åker vet principerna här. Ja, så snabbt och smidigt som möjligt. Yes. Då börjar vi. Är du redo? Ja, är redo. Kärlek eller hat? Hat. Nu ska vi läsa skrattet också. Ja, ja, ja. <laughs> okej, okay. hata eller älska? Älska. Okej, okay. du, du vill älska men du vill ha hat. Jag vet, ja, okay. jag är så skizofriant. <laughs> <laughs> ibland kommer eh, Åkes, Alter Ego, James mm. fram här. <laughs> okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Öppet eller slutet? Öppet. Jack eller Enis? Enis. Eh, James Franco eller James Dean? James Dean. Oh. Uh -huh. Ja, alltså jag håller ju med delvis för oh, den här vita tröjan. Ah, ja, det är något oh. med den alltså. Oh, yeah. alltså. Instoppat, skärp, och ciggen, oh. och ljusa byxor. Oh. Oh, yeah, yeah. Mm. Nu, det är så ni får mig att eh, <laughs> ja, men är bra. komma till. <laughs> <laughs> Verkligen. Men, okej. Okay. Men då tänker jag så här, nu är jag jätteintresserad av att kicka igång det här avsnittet. Och det jag tänkte dra upp först är liksom homosexualitet och komma ut. Mm. Men då tänkte jag börja med att fråga. Alltså, när insåg du att du var gay? Alltså, har du alltid varit med dig som barnsben? Och, eller kom det liksom till dig senare? Alltså för mig så började jag väl liksom fundera på det här när jag gick i ja, mellanstadiet. Slutade mellanstadiet, började med högstadiet så här. Jag har liksom aldrig blivit kär i tjejer Jag har aldrig Nej. känt någon sexuell attraktion till tjejer Utan Nej. jag har bara känt det för killar så. Här. Sen var det inte så att jag satte ordet Homosexuell på det eller, så här. Det ja. var bara naturligt för dig liksom. Ja precis. Okej, men hur kände du När du liksom kom till den här insikten Var det ingenting då Eller kom det senare att det var Inom situationstecken fel alltså, jag, jag förstod ju liksom att det var fel Innan jag förstod att Det var det jag var var hemskt. Ja, och det är ju jättehemskt. Fruksansvärt. Men gud. Men kan du inte berätta lite mer hur, hur själva processen var med det? För, för jag har ju förstått rätt om jag om jag nu, mm. men jag har förstått att du var homofob först. Eller ja. inte för homofob, men du tog, kanske såg ner på gejpersoner, eller hur var det egentligen? Alltså jag, jag använde ju homofobi som ett sätt att dölja min egen homosexualitet. Ah, tror du det är vanligt? Det tror jag tror det är vanligt. Ah. Sen kanske man inte gör det så utplanerat som jag gjorde. Så här, Nej. Men, Hur var, äh, vad menar du med utplanerat? Eller alltså när jag, eh, först så när jag växte upp liksom så, så var jag alltid bög ett vanligt svärord. Liksom mm. Det tror jag man använder som barn även idag innan man Tyvärr, ens ja. förstår liksom vad det innebär. Liksom så här. Och mm. Det är vi med många ord som jag blir primade liksom. Precis. Så började det väl så. Sen så när jag insåg att mina känslor för killar var det här som man såg ner på. Uh -huh. Då insåg eller tyckte jag väl att jag inte kunde vara öppen om det här. Eller jag uh -huh. var rädd för att folk skulle förstå det här. Okej. Okay. Mm. Och som ett försök att dölja det här så gjorde jag så så liksom att jag, ja, jag pekade ut andra som potentiella omsexuella. Nej. Liksom, så här. Har du sett skam? Halva har jag sett ja. ja för Isak är ju gay Och han använder ju homofobi som ett sätt Att, att förtäcka sin egna identitet ja precis Och det är så fint att De, de visar det att det här är verkligheten mm, mm. Så ser det ut idag tyvärr ja precis Och jag tycker att det är I 2018 om man ska kunna vara Vem man vill mm. Jag har ju funderat på och ge upp på surrender och bli lesbisk. Liksom. <laughs> men det funkar ju inte riktigt så. Jag no, no. känner ju inte den här sexuella attraktionen no, no, no. till tjej. Jag kan ju tycka, absolut, jag kan kolla på tjej på stan. Mm. Och tycka att, fan, fuck killa liksom. Mm. Tjejer ska det vara. Men någonstans känner jag så här, jag har aldrig känt en sexuell dag. Jag mår lite illa med tanken på att, att vara med en tjej på det sättet mer än kanske en puss. Mm. Och då känner jag, känner du så med tjejer också? Ja, men det gör väl. Men däremot så tror jag mm. nog att det ses som mera... Jag vet inte vilket ord man ska använda liksom, men jag har ju liksom vuxit upp med tanken om att jag ska tycka om tjejer. Ja. Och mig kan man ju också fråga liksom, men har inte varit med tjejer. Du har aldrig varit med tjejer så? Alltså. Jo jag har varit med en tjej. Ja. Och det länge sedan? eller? Jag var 21, 22 ja. någonstans där. Men förstod hon någonstans att du, det här var inte du? Ja, alltså det som jag tycker är skönt med mitt fall är ju att jag hade ju kommit ut som homosexuell för henne innan. Och vi var jättebra Oj. vänner. Sen ja. så uppstod den situation. Ja. Och vi båda två var så här. Att, ja, ja men vi typ testar så här. Men gud ja, vad spännande. Ja. Men det är härligt att man kan... Man, det behöver inte vara, vara dömt så här. Nu ska det vara så. Man, alltså, I samhället, som jag ser det, är lite cookie cutter. Mm. Som jag säger, copy paste liksom. Uh -huh. Alltså det är antingen si eller så svart på vitt. Men det, behöver, det finns ju nyanser. Ja, det, är klart, det finns massor med nyanser, absolut. Så här. Mm. Och jag ser väl det som tur liksom, att jag har kunnat... ökna ja. vara med någon för att vi båda ville se. Ja. Och samtidigt så har jag varit med någon som ni liksom vet om att jag ser mig som, som sexuell. För hade jag liksom gjort det här under fasen när jag ja, mm. använde som ett sätt att dölja mig själv till exempel mm. eller där, Det hade nog känns jobbigare tror ja, jag. Ja, tror jag. Med. Alltså nu var det mm. ju öppet och så där. Och, och det är ju viktigt också att man vet ju aldrig vad man missar om man inte testar eh, någonstans. Alltså så säger inte jag att om du är gay då måste jag testa vara med eh, det andra könet också för att vara helt säker. Absolut inte, det är inte det jag säger. Utan... Mm. Man, man, jag jag kompisar, eller en killekompis en bra killekompis som säger jag hatar alkohol, mm. jag tänker aldrig dricka absolut, man får hata alkohol av olika anledningar, det är jättefint att man inte, det är ju dåligt men jag tycker inte man kan sitta och se ner på personer som dricker och hata alkohol så grovt som han gör mm. om man aldrig testat själv mm. för då vet man inte vad man snackar om egentligen, tycker jag sen kanske man tycker olika om det, absolut mm. men, men jag, jag är ju mycket för att testa Ja, okay. uh, och funkar inte Nej men då är du en erfarenhet rikare ja, Men, men uh, okej okay, Men då har vi lite grepp på nu. Jag tänker att vi, vi går över vi, vi pratar mer om själva sexualiteten nu Och sen mm. kanske vi spinnar över i homofobi och hat och så uh, Och jag tänker så här Hur såg din självbild Alltså hur såg du på dig själv innan Och efter du kom ut Var det bättre, sämre var, var, Hur utvecklades du i det Alltså för mig har det ganska naturligt Blivit bättre efteråt mm även om, För innan ville ju inte jag vara homosexuell. Alltså när jag väl välj, insåg... Homosexualiteten väljer ju dig. <laughs> ja, precis. Ja, men det är <laughs> så. Du, you are chosen! <laughs> I am the showsen one. Liksom, <laughs> eh, nej, men alltså, när jag växte upp så när jag insåg att jag var det här, att jag kände så här att jag liksom ja, att det här var det jag var. Liksom. Ja. Då ville jag inte det, därför att det skulle innebära att det blir jobbigare för mig. Mm. Eh, det behöver inte vara så. Nej. Eh, men jag så kände väl jag Och då vill mm. jag ju naturligtvis inte vara det här Nej. Jag vill ju egentligen vara som alla andra ja. Jag tror det finns två typer När man växer upp, antingen ja. så vill man vara annorlunda Ja, liksom. Ja liksom Eller så vill man vara som alla andra Det var, ju jag. Det var det, okay, ja. Och ja. jag ville ju vara som alla andra då liksom Och mm -hmm. därför var det här något jobbigt Som stack ut så att säga men tror du alltså jag, jag är ju lite trött egentligen så funderar jag på om jag skulle ha det här. Hur kändes det att komma ut? Vad sa du? För jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att man, man ser det som ett begrepp att komma ut. Vad ska jag komma ut som hetero eller liksom? mm. Va, Vad tycker du om det? Jo men alltså jag vet ju om att det är mycket diskussioner och många mm. homosexuella är ju sådana också men jag har redan ja. kommit ut eller jag vill inte komma ja, ut Ja du behöver inte säga det någon. Du ingen, varför? jag är ju lika lite alltså Obligation, så att säga att jag är hetero liksom mm. att jag är straight. Som att... Jag håller ju med, men samtidigt så tycker jag att den världen vi ändå lever i, så är det ju handlingar som går utanför normen, liksom så. Ja. Och då, då måste man ju per definition komma ut om man vill vara äkta om när man är, liksom, så. Men det är som jag skulle komma ut, så är jag skulle vara mörk. Bara så ni vet allihopa jag är mörk. Ja, ja <laughs> men, fast det är ändå inte. Samma och det är ju så. en del av identiteten också. Ja, det är ju det. Men samtidigt du, så... Jag jobbar på Volvo, bara så du vet. Uh -huh. Bara så alla vet här. <laughs> Nej. Alltså, det är inte så att eh, alla är olika, först och ja, först. Men absolut. Alltså, om jag svarar för mig själv så är det så att jag eh, jag ställs ju ändå för inför ett val liksom, att komma ut. Och att komma mm. ut gör ingenting man gör en gång eller vid en viss ålder och sen är det färdigt, liksom. utan jag kommer ju ut på nytt när jag träffar någon person och jag diskuterar någonting som är personligt som har med mig att göra ja. och det är inte alltid jag själv heller styr över när jag kommer ut Nej. det kan hända att någon börjar jobba på min arbetsplats ja. och så kanske inte det jag som kommer ut utan någon annan kanske avslöjar mig ingenting att gifta det utan den kanske liksom är öppen om det ja då, har, du, har du hjälpt någon att komma ut? Har du liksom ja, ja. sett så här? den här personen behöver hjälp oavsett om det är tjej kille. Eh, har du funnits där som stör stöd då? Det är klart det har jag har gjort. Ja, ja. Det, det är det många jag. liksom? Ja, ja. På jobbet? På, eller var, var någonstans? Det har nu gjort både på jobb men även privat liksom så. Ja, klart. Mm. Eh, sen jobbar jag på en arbetsplats där det är väldigt stor omsättning på personal därför att många jobbar där under studietiden liksom så. Ja. Och då har jag ju träffat, genom alla år så har jag träffat väldigt många av de sexuella som Mm. Ja, på något sätt så blir jag en förebild för dem. Det är ju jag... fantastiskt. Det är ja, men, ja. Man behöver det. Tror jag. Ja, men det tror jag absolut man behöver. Uh -huh. ja. Men då tänker jag så här: för, för att på tal om att komma ut och vara mm. gay och sådär. Jag har en liten anekdot. Det var en, eh, en kompis som hennes kusin tror jag det, är, är gay. Och det var så kul att alltså, jag skrattade så länge åt det här. Han har ju kommit ut till den närmsta familjen, inte farmor och farför så där. Mm. För de är ju lite så här. Aj nej nej nej, nej. Äh, inte grej så här lite om du vet, de kommer dö snart så att, det, är, det är lugnt. Oh, oh, oh. Äh, men det jag tänker på så här att någonstans så, så skulle han, han skulle flytta ihop med sin kille och det gick ju bra. Så kommer farmor få inflyttningsvika. Det är en lite netta och då säger hon så här. Nej men du ska väl ändå inte ni ska väl ändå inte sova i samma säng. Åh nej, ni, ni kan alltså sova i olika sängar. Inte ska ni behöva dela på sängen. Hon har ju inte fattat att de är tillsammans, de här killarna. Mm -hmm. de, han bara klappar henne på axeln lite så här. Ja, farmor, det blir nog bra. Det är första och sista gången du kommer hit. Liksom. Mm -hmm. Jag tyckte det var så. Det är hemskt, absolut. Men jag skrattar så hårt för att. Hur kan man vara i sån förnekelse att man inte förstår? Mm -hmm. Det är, så, det är så intressant för mig att Hur kan hon inte alltså tryck, Tror du det är vanligt För familj och vänner så att, att man trycker undan det faktum Ja men det är klart att det är ja, ja. Och även en själv så. Jo men det är, alltså, det är så vi gör Mycket som är jobbet liksom, ja. Att då förneka vad det eller Skriva det om det och det kanske man inte ens gör medvetet liksom. ja. Så det tror jag är inte är något konstigt jo, nej. Men vad fick dig alltså, Vad fick dig att ta steget Att berätta att du, det här är du. Hur kom du ut? När? Ja, alltså först och främst så... Det här är ju en ständigt pågående process. Liksom, ja. Så, här. Ja. så att jag håller ju fortfarande på att komma ut. Liksom. Ja. Ja. Hur menar du då? Ja, men det räcker med att jag träffar någon person som jag inte har träffat förut som jag börjar umgås mer med. Ja. Då blir det ju ändå en process liksom, om att när kommer mm. det här komma upp? Liksom. Mm. Det är inte så att jag har en... Det är inte så att när jag presenterar mig för folk så lämnar jag ett, ett, liksom ett ID-kort. Liksom, det gör jag inte här liksom Utan... Nej. Mm. Mm. Ja, eh, här är ett litet formulär. Om <laughs> ja, jag bor här. Eh, jag gillar kaffet svart. Nej, men, oh. <laughs> jag är gej, <gay>, tyvärr. <laughs> men Nej, jag är upptagen <laughs> det, blir inte så, det här kommer ju upp i enkla samtal. Liksom. Sen är det beroende på hur pass öppen man är och vad man pratar om för saker. Mm. Eh. Precis. Ja, men det har ju, ju valt att vara öppen. Ja, jag har valt att vara öppen. Liksom, men, så här. men om vi återgår till frågan, uh -huh. när var det du kom ut? Alltså, rent och Hur gammal var du? Alltså, jag började komma ut efter lumpen i princip. så, här. så att När jag var 20 någonstans. Då har du sett då? många killstjärtar du bara, nu jävlar, nu har jag insett va? <laughs> <laughs> det var det <där>, insikten som <här, här> <här> Nej, men då på något sätt, det var väl då jag liksom började jobba. Jag mm. kände också liksom att jag kan inte... Har du hämtat något typ av mord då från militären? Alltså jag fick ju väldigt nära vänner med lumpen för att mm. liksom ligger du inne fem dagar i veckan och delar väldigt mycket med folk. Ja. Så antingen så går du djupare in i en slags hemlighet eller så blir du mer öppen. Liksom ja, så. Jo, men fantastiskt. Och jag hade väl turen att ha väldigt bra kompisar som mm. misstänkte det här och frågade mot slut så svarade jag liksom Ja bra Eller bra, bra, men alltså häftigt att, att man kan känna Ja men verkligen, känna av, liksom. gud för det kunde ju kunnat bli tvärtom de hade ju på olika sätt kunnat visa ja. att det inte vad okej att prata om det då Nej. hade jag heller inte pratat om det Precis, men så du, efter lumpen kom du ut och var det liksom som en sten släppte eller var det en boll som satt i rullning och den här processen att visa vem du är eller så ja, Alltså först jag började jobba på en restaurang efter att jag gjort lumpen ja. och Samtidigt som mig så anställdes en annan kille som också var homosexuell. Okay. Han var väl kanske mer um, stereotyp än vad jag var. Okej, okay, ja. Uh. Uh, och det innebar ju att han var ju väldigt mycket så som många av oss tror att homosexuella är. Alltså han var fjollig mm. och han hade en pipig röst. Han var väldigt överdriven i sina gester och sånt. Mm -hmm. uh, och det här gjorde ju att alla förstod ju att han var gay. Mm. Och han var inte så omtyckt. Och då... Nej då kommer inte jag ut på grund av att han var så här för då skämdes jag över honom. Okej. Okay. Men ju... typ att du vill inte identifieras eller? Nej, precis. Ja. Då vill inte jag förknippas med honom ja. liksom så här och det, det är ju en slags internaliserad homofobi liksom så här. För att jag tråkigt att det finns det. Det har jag aldrig hört det uttrycket. Okay. Internaliserad ja. homofobi. Det är ett nytt. Okay. Ah, men det, det är när man, liksom, när man själv är på en egen homofobi liksom trots att man själv är det liksom så. Det tror jag är mm. jättevanligt. Det tror jag de flesta av de alla har. Inom rasism också typ att hur du tänkt på så här, eh, osynlig rasism. Eh, folk eh, mörka människor mm. skapar plåster för ljusa människor. Alltså du vet det här Emma, nu låter jättecoolt i jämförelse men du tänkt att plåster finns bara en tid. Och, och sätter man det på huden så passar det ju inte mig för jag är, ljus. jag är superljus. Och det kanske passar kanske någon solbränd person. Mm. En ljus solbränn mm. Men det är mörkare människor som kommer på den här idén. Det är liksom så att man, man pissar på sig själv lite. Ja, precis. Ja, men det, och det är samma sak här. Liksom så. Mm. så det här innebar ju att jag sa ju ingenting i början. Nej. Sen slutade han på arbetsplatsen och då kände jag mig okej okay att komma ut. liksom sådär. Jaha. Därför att då behövde jag inte bli identifierad eller mm. jämförd med den här killen. Så. Tråkigt är att det blev så eh, alltså det blir ju det internaliserad mm. internaliserad ja, det är när man gör homofobi inte sin mm. egen homofobi liksom sådär mm. eh, och det här beror ju också naturligtvis mycket på hur jag själv mm. känner inför att jag är homosexuell liksom så. Hade jag varit mer trygg i min egen homosexualitet, då hade ju jag kunnat känna liksom ja. att okej okay, han är väldigt stereotyp jag är inte det. Mm. Men det är okej, okay för vi är två olika personer. Mm. Men nu, nu var inte jag stark nog. Liksom att Nej, var du ung det? då? Eller? Ja, kött kanske. Men jag tänker typ så här, då kom du ut när du var 20, eller? Mm, ja. Ja. Och, och sen har vi ju tidslinjer med att du blir tillsammans med henne och så restaurang och sen, och sen killen eh, från Borås som du var med. Men då tänker jag lite så här, när du pratar om stereotyper. Gay. Mm. för jag lever ju med den uppfattningen att när det är en gay relation oavsett om det är kille och kille eller kille och kille så är det alltid någon som är, tar den maskulina rollen och någon som tar den feminina. Är det en, en dålig stereotyp eller kan det vara så? Alltså jag tror att det är, att det är både och liksom. Ja, okej. Okay. Eh, naturligtvis tror jag att det är en ganska vanlig stereotyp därför att vi vill gärna översätta mm det som vi ser som vanliga ja, relationer. Normativ, typ. ja, så, ja. alltså heterosexuella relationer, och där är det ju en man och en kvinna. Och då ja. tänker vi att ja, då måste det ändå vara likadant när två killar eller två tjejer blir tillsammans. Så, här. Ja. så dels tror jag att det är ganska spontan. Det behöver inte ens vara en uttalad tanke. Det kan vara en känsla i, ja, som man har. Bara, ja. så sen tror jag också att det kan vara så. Det här gör jag att det blir dessutom det var enklare för mig om jag bara kunde svara nej, så är det inte. liksom. Mm. Ja. <laughs> Men sen så tycker jag att det är fel att svara att det inte är så. Alltså, därför att hur man än gör i en relation så är det ju alltid så att ja, man är olika. Liksom. Ja. Det är ju inte tvillingpar som du ihop. ihop. Liksom. Ja. Där två extrema manliga personer är tillsammans eller två extrema kvinnliga. Så här. Nej. Så, här. så därför så blir det ju att man har olika roller så här. Men sen så tror jag också att det här för de flesta, eller för väldigt många som jag har pratat med, mm. så landar det här antingen är en slags uppförande i förhållandet liksom vem ja. diskar typ så här eller så ja. landar det i en slags sexuell takning också vem jag var i sängen så här. Aha. Ja, ja. ja men, men tror du det dras alltså, för jag, om jag ska nu vara så här det, dela in folk i fakt. Ja. Jag ser ju dig som en ändå ganska relativt maskulin person. Mm. Är du då drar du i mer till den feminina eller drar du i till det maskulina? Alltså grejen är det att jag för mig funkar ju inte en feminin kille, liksom. Nej. Äh. det blir det för... Alltså, aa, sådär. Ja. Ja. Alltså, blir för jag... lite skärrad från den här rössangsnubben. Ja, sitter. Ja. sitter kvar fortfarande. Ja, alla sådär år, sådär. Eker i huvudet här. Ja, ja, ja. Okay. Nej, men alltså, jag gillar ju killar för att de är killar. Och då mm. blir ju inte en feminiserad kille intressant nej. för mig på det sättet. nej det för... äh, Men samtidigt så är det inte så att jag vill ju inte heller ha det här som vi kanske... Om man ska dra stereotyper ja. så... Jag vill ju inte ha en kille som ja, typ svettas och skäggig och snusar <skratt> och Nej. Le ja. lever i skogen. Liksom. Har du något problem med snusar här? <skratt> <skratt> För kökare och femdor? Oh, oh. ah. Ja, sådär. Så, att, så att det är ju beroende på liksom hur Vad hårt man drar. <skratt> sådär. Nej. Så de drar ju inte till heller. Liksom, så ah. Och det här gör det ju på något sätt komplicerat liksom så. Ja, mm. eh. visst. Utan jag gillar väl en ganska vardaglig kille ah. egentligen sådär de har du har du träffat de stora kärleken? vet att brukar skämta och säga att <här> det, det är jag själv. <här> <här> jag älskar ska mig själv jag. <här> <här> Nej men att kärleken är vi varje gång liksom så här. Åh, uh, men det är la fint. Är uh, du romantiskt då, av dig? Både ja och nej. Alltså, ja. jag nej. jag är inte så mycket för blommor och grejer ja. <här> Men samtidigt så jag blir ju väldigt lätt förälskad. Ja, då är vi två. Jag blir ju mm. kär varje dag liksom sådär. Ja, typ flytta till New York. Ja, lite så <laughs> Ja, men du, då är vi två på den Såhär. Och sen är det ju väldigt mycket så att När jag möter killar Alltså jag har ju jättemånga crushes Alltså jag jobbar ah, ju Ja, jag har girl crushes också När jag uh -huh. jobbar på Ica Jag bara Okej okay. mm. Och det är som uh -huh. att jag möter Jag har räknat på det där Så jag säger ju hej till en 500 personer Varje dag på jobbet Ja, oh, just det ja. Det är ju uh -huh. många från högskolan Och så som kommer Och många från jobb och Ja, och så. precis så är som jag bara kväll och så uh -huh. Alltså jag har ju flera crushes bland de här liksom, så mm. och de, Många av de här vet ju också om det så vi har ju liksom en, gud, är det någon att, av dem som är gay? Tror en tror de flesta är ju inte det Nej Utan jag har ju en tendens till att bli kär och sexuella killar Men vad tro, det var tråkigt Eller kul, jag vet inte, tråkigt skulle jag nog säga om Jag mm. var du. Men, men jag tänker att eh, mm, Då kommer det killar alltså, liksom, Har du sagt Hej, jag har en crush för dig Ibland har jag gjort det. <laughs> Okej, okay, hur beter du dig? Okej, okay, nu tar jag fram min kolabugg här. Ja. Här är du, och så kommer det en liten snubbe. Här är ja. min snusdåsa, här är en snubbe och han är så snygg. Och så säger du hej, hej. hur visar du då för snusdåsarna att du tycker om honom? Oj, alltså naturligtvis ler jag lite extra. Jag, kanske, jag vet inte hur jag gör, för det är inget jag tänker på. Utan det är bara jag, <laughs> utstrålar. Jag, jag utstrålar, jag blir ja. nog mer intensivt i mitt sätt. Liksom Väldigt glad blir jag. Ja... Uh, oh. Det är något som är svårt ja. att förklara men som jag ändå blir. Så här. Man blir ju väldigt glad när man träffar dig. Det Precis. måste jag säga ja, när, man, när du står i kassan. Ja. du hej, hej. <laughs> Och du säger älskar livet om man bara har en dålig dag. men var ja okej okay, Det finns något att le åt varje dag. Ja, vad kul att höra ändå. Ja. ja det tycker jag. Och du, du platsar ju verkligen i kassan. Det finns ju många som inte tycker jag skulle vara där. Ja, ja, så är inte jag, just kanske från det unika men många andra. Är. Ja så är det. Men då tänker jag så här, alltså har du stött på några framgångar, motgångar i och med att du har kommit, eller det här processen med att komma ut? Och vad har det varit? Har det varit våld, hot, slag, glåbord? Ja, så alltså jag har ju varit med om hela spektrat där. Oj, berätta. Tycker jag absolut. Ja. Alltså de positiva dengarna, det är ju liksom det att det här blir ju någonting som blir en identitetskräft för uh -huh. mig så många vet ju vem jag är och många liksom förknippar ju mig med det här liksom uh -huh. så För många blir det positivt det bör inte bara vara negativt. Men sen har ju naturligtvis varit i hela skalan alltså jag har haft det ju bara några veckor sedan sen någon ropar jävla bör jag mig Nej. på stan liksom. Så, så att sånt händer också. Jag har ju till och med gjort en fotoutställning om den utsatte jag var med om liksom så. Men vad gör man alltså, vad gör man om har du blivit liksom slagen på grund av det här? Slagen har faktiskt aldrig blivit Nej. men jag har blivit hot. Mål, liksom. det har jag blivit flera gånger Men ja. gud, har det varit en regott med en kille, har det varit själv eller? Lite båda också Vad har varit reaktionerna från din sida? Och från din Lite olika beroende på när det har handen. hänt liksom, mm. Det är också beroende på är man två personer då mm. måste man ju på något sätt hantera båda de som utsätter det, men även den andra personens vart den är någonstans Ja vad den tycker och tänker precis. Förhoppningsvis är det ju att det den tycker som du Att det är sjukt liksom. oh, Men mm. det är inte alltid lika enkelt Det kan ju Nej. hända att den inte är öppen på ja, samma sätt precis. som jag är Då kanske det blir jobbigt Eller att den är annorlunda som person Så den kanske inte är redo att liksom försvara relationen Eller prata så här Och ja. det gör ju också att det blir mycket svårare <gör> Men gud, uh -huh. jättetråkigt att höra och det, det är därför jag vill göra det här avsnittet för jag vill belysa hur jävla viktigt det är att prata om det mm -hmm. faktiskt. prata alltså, vi, alltså, Jag brukar säga att det talar, ordet, talar alltid högre än det skrivna. Mm -hmm. Och det kan många sätta sig emot och sådär. Man kan eh, skriva mycket skit också. Mm -hmm. Eller mycket bra. Eh, men jag tycker att i min podd, det vill jag jag vill inte prata om, man gör brösten större. Eller hur man eh, fixerar sig vid kroppen och kroppssätt. Mm. Jag vill prata om viktiga ämnen. Mm. Mm. Och det är mitt mål att eh, ta in personer som är genuina öppna mm. om det här. Och det här är typ det eh, än så länge typ det viktigaste avsnittet tycker jag. Ja, okay. <håg> eh, men jag tänker så här Alltså, vad har du gjort rent praktiskt om du nu har gjort någonting för sexuella, homosexuellas rättigheter i samhället? Alltså typ, Hjälp det andra att komma ut, det vet vi ju. Mm. Men alltså, typ Pride och sån här. Är du, är du öppen så här för pride? Går du på parader eller gör du inte det? Jag gör inte det så mycket faktiskt. Nej. Äh, Nej. Först och främst, jag har ju föreläst på skolor i 20 års tid. Ja tusentals eller liksom, hey. det måste jag säga är, jag är väldigt med den insats ja såhär. verkligen ska så där eh, och så det är väl det största jag har gjort tycker ja. jag nog såhär. men sen har ju liksom också jag har ju varit en sån person som har varit väldigt engagerad i debatter och sådana saker. Ja. Idag så har vi ju inte samma diskussioner längre för idag så får vi ju gifta oss liksom. vi får adoptera ja. eh, det är ganska få saker som skiljer de sexuella relationerna från heterosexuella ja. relationer. Jo men absolut. Sådär. därför så har jag gjort Mm. Har vi gjort mycket politiska grejer innan som jag inte gör på samma sätt idag? Nej. Så idag gör jag mera konstnärliga grejer. Jag har gjort lite fototställningar ja. Däremot så är jag inte så mycket en pride-person. Ja. Därför att jag tycker inte det gör lika mycket idag. Nej. Så. Hur menar du med att det inte gör lika mycket? Alltså, gör ingen skillnad tänker du då eller? Det beror på vad man menar med att göra skillnad. Jo, men alltså, uh -huh. jag tänker så, här, man, jag är kompisar som går Pride. Jag mm. eh, har ju lyckats vara upptagen med jobb och sysslor och sådär. Mm. På alla de gångerna jag har varit Pride på Borås. Mm. Eh, men eh, jag tänker typ att de känner att de, de kanske inte gör det för andra utan de gör det för sig själva. Mm. Eh, tror du det är viktigt en sån sak om att man, det blir en slags eh, självbekräftelse? Att visa vem man är? För sig själv och för andra. Jo, men absolut. Här. Och det tror jag gjorde mycket att det var viktigt för mig att gå mm. där i början. Men att jag har ju gått, mm. var med i Pride i väldigt många år. Jag har ju till gått i sådana här parader innan det ens hette Pride. Ja. När det hette liksom frigörelseveckan. Och när okay. det var bra många färre som gick Gud, det här. Frigörelseveckan ja. låter väldigt intressant. <laughs> men härligt. Men jag tänker så här. Jag eh, har gjort lite research mm. och jag eh, kollar faktiskt på jag på ett program igår som heter Första dejten. Okay. E, tips. <laughs> Min girl crush är faktiskt med där. Så att jag försöker ju hitta det avsnittet hon är med så jag kan liksom oh, oh, oh. Men jag tror faktiskt hon är från Eskilstuna. Asså? Faktiskt. Okay. Men det är ju det dialekten, bara <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men hon är jättefin. Jag gillar ju mörka tjejer. Oh. Jag gillar ju eh, mörka killar också. Mm. Men någon gång det Jag eh, såg att det var en kille som skulle på första dejten, det är blind och så parades mm. de ihop beroende på yrke, mål och sexualitet typ. Och jag fattade ju inte att han var gay. För han var ju den typiska manly man okay. om man säger så. Ah, ah. Och det kan man inte är så intressant att reflektera sen vad, vad fick mig att tro att utgå från att han inte var det. Mm. Och det var ju så här han var han sa så här: ja, "Jag har två tvillingar hemma, jag är ensamstående, jobbar, jag har eget företag." Han sa inte vad. Mm träffade en kille. Och då sa jag, oj, han är liksom. Kolla på det här. Det var jätteintressant. Och man hade ett jättefint, fin dejt liksom. Mm. Eh, sen så frågade han andra killen då, vad jobbar du med? ja Jag är egenföretagare. Ja, men då Nej, alltså jag anordnar surrogatmommor så att de ska få alltså folk som är ofrivilligt barnlösa. Gejpar. Eh, Sådana som inte kan få barn. Att eh, para ihop dem med en surrogatmamma i Sverige eller utomlands då. Mm. För det är ju inte lagligt tycker jag för jävligt. Eh, men... Nog om det kan vi ta ett annat avsnitt. <laughs> men, men just det att jag tyckte det var så fint att här gynnar han samhället på alla nivåer. Mm. Inte bara sig själv. Eh, så att anledningen då till att han var ensamstående var inte för att han hade gått ifrån någon. Utan det var för han skaffade barn med en mamma mm. och eh, fick två tillgängar. Tycker jag var helt fantastiskt. Mm. Men eh, jag tänker lite psykologin bakom att vara homosexuell, eller psykologin evolutionärt sett. Eh, kollade jag. jag kollade på vetenskapens värld för några år sedan, och mm. jag tycker det här var så intressant. För att de gick igenom homosexualitet ur ett rent eh, biologiskt perspektiv. Då. Mm. Och då visade det sig då att eh, anledningen till att homosexualitet finns kvar. Eller finns kvar. Det låter som att vi ska ut utrota det, men det menar jag ju absolut inte. Utan eh, alltså om man tänker så här. Om man är homosexuellt rent biologiskt så är ju inte det gynnsamt eftersom man inte får barn. Mm. Men anledningen till att det finns kvar det är för att eh, det ärvs ner. Så vi säger att du har en syskonskara på tio syskon. Äldsta bror, vi säger att det är bara killar. Äldsta brodern eh, har 2 chans att vara gay. Brodern efter, fyra. Efter det, sex. Sen åtta. Mm. Är du yngst? Nej, jag är faktiskt äldst. Du är ah, ja. så att, Nej, du fick dra av <laughs> dig men Anledningen till det här är för att oj, här har vi en stor syskonskara. Mm. För det ökar ju procentuellt och expo, ja mm. i grafer och hit och dit. Eh, det är för att den yngsta har stött chans för att den ska ta hand om resten av flocken. Mm. Eh, så. så att eh, det är... Eh, Gynnsamt för hela familjen. Mm. Så, sen kan ju de få barn också, absolut. Ja, eh, och det är därför det finns kvar eh, också. Mm. Eh, men det tyckte jag var så himla eh, intressant faktiskt mm. att de, se det här att eh, det har faktiskt med eh, rent biologiskt sätt eller så att göra. Mm. Men, eh, men nog om det jag tänkte också eh, lite så här med homofobi och hat om vi väver in det här nu för nu går vi till den tredje del som är homofobi då. Mm. Eh, jag kan ju börja med att berätta en liten historia om hur jag stötte på en homofob. Det var väldigt sorgligt. Jag hade träffat en kille som hade en kompis. I, han bodde i Falkenberg. Och den här kompisen var en väldigt konstig kille. Jag märkte direkt att det var någonting som inte funkade där. Så var det något klipp jag skickade till honom. Så här, vi, vi blev inte bra kompisar. Liksom. Jag gillar att connecta med mina, de jag gillar kompisar. Det är viktigt för mig han bara, usch för bögar. Bara, hur menar du nu? För jag, jag är inte sån som hugger direkt om inte jag inte känner att det är viktigt. Mm. Och det här var ju absolut viktigt. Men att då, det var ju viktigt. Min relation, att bibehålla en bra relation var ju viktigt också. Så att jag ville ha en mogen dialog. Nej, jag gillar inte bögar. Okej, okay, hur tänker du nu? Nej, alltså... Ja, alltså jag tycker att de är jobbiga. De förstör samhället. Jag bara, det är inget jävla i diktatur. Alltså det är inte så här gej. Jag fattar inte hur han resonerar. Jag bara, okej, okay, ta ett djupt ant Vad sen, nu? Mm. Då frågar hon så här. Men nu, nu vad nu heter, kom inte ihåg. Eh, nu vill jag att du ger mig tre bra anledningar till att du tycker det här. Och då får du tycka det sen. Det är inte, det är inte jag, det är din åsikt. Eh, och vi delar inte den åsikten. Men eh, ge mig tre bra argument. Nej, äh, kan jag inte. Nej. Hur menar du då? Nej, alltså jag kan ge ett då. Bara för att. Nej, alltså jag tycker de, har, de är jobbiga för de har gester. De gör över överdrivna gester. Och, och jag blev så ledsen för att han gav ett fruktansvärt kastargument. Och då tyckte han så här. Ja, oh, men är du efterbliven om du dömer mig för det här. Jag bara, nej. Du är efterbliven som inte ens ska ge mig ett till bra argument. Eller ett normalt argument ens. <laughs> ja, oh, fuck you typ. Så blockerar jag mig. Okay. Hur, ja. hur tänker du kring det här? Oj, jag vet inte vad jag ska tänka måste jag känna. Men Nej. Nej, det är så mycket. Alltså, alltså det är så sjukt. Ja, precis. Ja, men alltså, naturligtvis tycker alla olika saker. så ja. kan man ju fundera på varför det var så viktigt för honom att ja. uttrycka det. Ja. Och sen så kanske jag inte har tänkt igenom det så mycket. Nej. när jag inte kunde ge så argument. Uh, jag är väl lite sådär... Jag är som kossan på julafton där, jag är en väldigt förstående koss. Så jag yeah. är ju sån att jag, jag står ju kvar ganska länge och liksom okay. låter folk få fundera igenom saker. Jag låter folk säga mm. plumpa saker mm. som en del i deras process att förlika sig med någonting. Men gud, är inte det väldigt tålmodsförprövande? Ja, men det är klart att det är. Gud, <laughs> gud jag ja. knyter näven i alla <laughs> så där. Men sån, ja. sån är ju jag. Jag tror att det som har till viss del gjort mig... Eh, som en lyckad föreläsare tror jag för att mm. jag har ju ändå fått höra väldigt mycket saker mm. och jag vet inte, jag tror att skulle jag stå där och bli upprörd eller mm. arg över saker folk säger mm. eh, så tror inte jag att det jag lyckas lika bra men Nej. låter jag dem säga de här sakerna det är ju naturligtvis inte någonting som jag rekommenderar så här. jag tror Nej. inte det är speciellt schysst, eller det eller inte skönt, det är inte bra för en själv men det är det jag har Nej. gjort för att få folk att gå vidare liksom. ja, men jag tänker så här, du har ju en, en, en historia bakom dig där du liksom så här förtryckte din egna identitet. Och vi var inne på det lite innan och, och nosade det. Men jag tänker, vad gjorde du rent praktiskt för att eh, trycka ner andra? Var det liksom glåpord på stan? Eller vilken nivå var det på? Var det i det tysta mer? Alltså, när du växer upp så är du ju liksom i en skolmiljö ganska mycket ja. av din tid. Eh, och då gjorde jag så att om... Få killar gick typ för nära varandra Som man nu betraktar Aha. som för nära Då, då ropar jag böger efter de här liksom, Ja det var så. den på ja. den nivån Men då kan vi tänka oss på stan här När någon ropar efter dig mm. Då vet du kanske att det kanske det kan vara Det ja. typ dyker tanken upp att det kan vara så att de är ja. det Men sen är ju inte det här ett måste alls på något Absolut sätt Absolut inte Nej. Uh, så. Sen är eh, alltså extremism Jag ser extremism som lite vid mot dem känsla, Att man, man förlitar sig på extremism För att man har inget annat att gripa tag i Mm. Alltså det kommer finnas extremism inom allt Inom högerextremism Eller feminism Och bra eller dåligt, det kan man ju själv bedöma Men jag tänker typ med homofobi Det är ju en form av extremism för man, man hatar ju på en alltså, På någon sexualitet mm. Någonstans mm. Men hur ser du liksom Tror du att man kan känna ett sammanhang genom att vara homofob? ja men det är klart Och det är ja. mycket därför tror jag som Folk uttrycker homofobi liksom ja. När jag gjort min utställning om den ja. utsattssäget som jag var med om. Då kan man ju se ganska snabbt att det är mest killar som uttrycker de här sakerna. Mm. Och det är mest killar i grupp och ofta eller killar. Eller macho. Ja. ja, och det blir ju ett sätt för dem att bygga identitet eller mm. bygga samhörighet med dem de är tillsammans med i ögonblicket mm. så att säga. Så eller menar du nu, för nu tänkte jag på killar som uttrycker hat. Ja. Du menar det killar som inte uttrycker hat nu som är gay. Nej. Nej, hur menar du nu? Nu förstår jag inte. Eh, men vi tänker oss att om jag går och håller min porkvän i handen så kommer till en kille förbi och så skriker de och jävla efter oss. Ja. Uh -huh. Då tror jag att de inte bara gör det för att de inte gillar homosexuella utan jag tror att de också gör det för att de vill bygga samhörighet med sin grupp. Ja. De vill visa att de är Var de står. Ja, precis. Uh -huh. och de, genom att visa vilka de är så visar uh -huh. de också vilka de inte är. Liksom. Mm. Ja, det kan man ju tycka vad man tycker om. Mm. Jag är ju lite missnöjd över allt det här med mm. alla. Jag tycker det är en förlust för samhället att vara homofob, verkligen. Mm. Att det finns. Mm. Sen tycker jag alla olika. Och man, som sagt, jag tycker man får tycka vad man vill. Mm. Allt är subjektivt. Mm. Allt, det finns inga rätt och fel. När allt är fiktion. Liksom. För hela vår verklighet är ett, ett oskrivet manus i fiktionens tecken. Men liksom. det skrivs aldrig med ett slut. Men jag tror också att. Det är väldigt viktigt att, att kunna vara öppen, som du säger. Att eh, vara lite så här, ah, men jag lyssnar och tar in. Mm. Och sen kommer mina argument. Men jag har så svårt att lägga band på mig själv. Jag har så svårt att... Alltså, jag tycker man kan ha åsikter. Absolut. Bara om man har vettiga anledningar. Man kan inte gilla Sverigedemokraterna och sen inte veta att de vill ta bort diskrimineringsombudsmannen eller förkorta aborttiden. Jag har haft så många diskussioner att rätt upp de här exemplen. vad du visste inte jag! Men vad fan, Läs på! Jag är en arg människa, jag vet. Men jag, jag sa det igår till en kille. att jag är en person som har en jag har ett känslomantrö över mig mm. i form av besvikelse och frustration. Och ilska jag har jag haft det hela livet, och jag jobbar på det. och Jag försöker bli mer sen och lite lugn och lite så här. Och det är väldigt jobbigt för mig att lägga band på mig själv. Det är min största utmaning att jag jag har väldigt svårt för att inte tända till när jag ser orättvisor. Jag har väldigt mycket civil kurage. Jag står upp för andra, jag står upp för mig själv. Och det är viktigt för mig. Och utan de här egenskaperna hade inte jag varit jag. Nej. Men har du något känslomantra som du känner att det här har svävat över mig hela mitt liv och präglat vad jag har gjort och drivit mig eller hållit tillbaka mig? Alltså jag har ju ända sedan jag var liten lärt mig att hantera folk och lärt mig att uh -huh. kanske backa för mycket tror jag nog. Okej. Okay. Från konflikter eller? Ja, precis. Uh -huh. okay. Men det har ju samtidigt gjort att jag har ju blivit väldigt bra medlare liksom. Uh -huh. Och jag blir samtidigt väldigt bra på att liksom jag inte brusar upp oftast inte i alla fall mm. så jag brusar upp på en gång så kan jag liksom låta folk på något sätt diskutera saker eller säga saker och sen efteråt kanske komma fram till Nej, men det där var inte så bra eller det så jag tror att det är väl mitt ja, mantra Det är väl det att jag är... Diplomatiskt ja, mantra, kanske ja, ja. Men ändå liksom det, Jag pratade med min förra poddiast alltså Hon sa att hon eh, Man kan ju vara konflikträdd mm. Man kan vara konflikträdd i den märkelsen Att alltså man kan ta en konflikt och säga vad man tycker Men sen backar man när man Man ger någon annan rätten till att vinna mm. Är du sån? Alltså jag är konflikträdd ja, okay. är Så konflikträdd men ändå diplomatiskt ja, ja. Men det är ändå bra kombination tror jag Konflikträdslan ja. är ju alltid något att jobba på, men ja, diplomati är ju extremt värdefullt, ja, ja. tycker jag. Okej, men då tänker jag så här: alltså, Hur ser du på homofobi, lite kort liksom? Om du, får använda, om du får sammanfatta det på några meningar. Liksom. Oj. Mm? Ja, alltså, vad säger man? Att det ska vara en irrationell rädsla för homosexuella. Men ja. jag, alltså, jag tror att det är ett väldigt stort. Och komplicerat begrepp liksom, ja, så. Så här. Men sen så tror jag också att kan vara mycket bakom? Det kan det vara, ja klart mm. Sen tror jag att det kommer alltid att finnas Precis som ja. jag tror att alltid rasism kommer att finnas Och ja. sådana saker Tråkigt så Sen måste man ju jobba med det naturligtvis ja. Och man måste ju liksom bedöma det För liksom hur uttrycket blir liksom, ja. Och så Absolut. Men jag gillar inte att använda uttrycket Homofobi eller homofober Därför att jag tycker att då spärrar man Samtal liksom Vad skulle du välja att kalla det? nej, alltså Jag tycker ju att det är det, Men ja. jag, jag skulle inte mm. välja att säga till någon att du ja. är homofob Därför att då, då slänger jag på dem en etikett och så blir de okay. arga och prövar, alltså. ja. ja, Jo, absolut, visst kan det vara så mm. Men vem är den? Och vi var inne på det här lite innan Vem är den typiska homofoben, om man ska säga så? Är man förtryckt och inskränkt? Är man osäker? Är man själv gay? Ibland kan man själv vara gay, absolut. Uh -huh. Men jag tror inte alltid att det är så, men förhållandevis ofta så är det så. Mm. Och det är så pass ofta så jag tycker att man bör nästan ta mer i beräkningen. Liksom, sådär. Speciellt om det till exempel är på skolor och sånt. Uh -huh. Om vissa är väldigt, så ropar och så, då tycker jag man ska nog ändå vara förberedd på att det kan vara så att den här personen är. Uh -huh. Men varför tror du det uppstår den här typen av extremism och hat bland de här personerna? Är det för att man är inskränkt liksom? Eller självgay eller så? Alltså det, det, jag tror det är så många. Det är mm. så väldigt komplext. Men naturligtvis kan det vara inskränkt i men jag tror inte det behöver vara mm. bara det heller. Men det kan handla om uppväxt, det kan handla om hur familjen ser på saker. Ja. Det kan handla om liksom vilken slags kompisgäng man ja. är i. Behöver man ransaka sig själv, tycker du? Det tror jag alla behöver göra, mm. oavsett titta till självspegeln lite så här, vem är jag vem vill jag vara vad jag ut ja det tycker jag är skitbra det tror jag ja. alla måste göra det är tips från mig och ja, ja. en gång i veckan ställ dig på morgonen <laughs> klockan åtta dig själv det gör jag faktiskt ja. en gång i veckan så ja. tänker jag vad har jag gjort fel vad har jag gjort rätt hur rätt jag till det här hur uttrycker jag mig bättre vem vill jag vara mm. vem är jag mm. tips, tips. Eh, men då tänker jag så här, också mm, om, vi, om vi pratar lite om, mer om Historiskt, sett, eh, hur homosexualitet har eh, betraktats. Jag vet att det här. Har, nej, nu får ni tolka här hur ni vill. Men jag har för mig att jag någonstans har läst att ho, alltså homosexualitet i typ på roman tiden, antiken, eller så där, var accepterat. Kan det stämma? Jag är absolut ingen expert. Nej. Men jag tror nog att det mer var grekerna som... Ja, grekerna kanske ja, var. Ja, Sådär. precis. Ja, ja. Ni märker ju själva hur dåligt på det Jag åker med. Ja, ja, ja. Men däremot så... Det var egentligen i Finland. Det var <laughs> I ingemans land. Så. Men det var ju inte, samma... inte samma syn på homosexualitet som vi har idag. Utan då var det liksom så Nej. att män kunde ha relationer ja. med yngre män Okej, som en del i deras uppväxt ja. eller uppfostran eller att bli en person liksom sådär eh, och då var, det innebär ju att på sättet vis så var det mer accepterat men samtidigt så var det ju inte som vi ser det idag nej så. Nej men det förstår jag Men jag tänker typ så här, det har ju sett Väldigt länge, ända till 80-70-talet tror jag någon gång, Som en sjukdom faktiskt eh, Jag vet inte om det var ännu senare Det kom ut som att det inte var det Men eh, vad tror du liksom om det Varför tror du det betraktades så länge Som en ot ett otyg liksom? Alltså jag tror Går man tillbaka så har ju människans Huvudsyfte har ju liksom alltid varit att ja. Skaffa föda och fortplanta sig Ja. Eh, och då kanske man har tyckt att nej men, två killar eller två tjejer får inte barn nej. och eftersom det är så himla viktigt att fortplanta sig för det är ju mm. stammens överlevnad då tycker man att det här är fel och det är ju därför vi har så himla svårt för att abort till exempel ja. eller självmord, det är ju för ja. att det här berör ju sånt. Det Lite tabu så. Precis. Så jag tror att det har med det att göra i grund och botten. Ja, absolut. Men nu tänker jag så här vilka tips har du till den som vill komma ut eller känner att nu är jag redo? Vad, vad ska man tänka på? Behöver man tänka på något? Jo, men det är klart. Alltså, först och så tror jag att är man i de här tankarna så har man ju funderat jättemycket på det. Men jag tror att uh -huh. något som är viktigt det är att börja bygga sin egen självkänsla. Mm. Uh, för kan mig, det vara en del av det? Att man uh, kommer ut att det är en del? Det, jag tror att det bygger självkänsla att komma mm. ut. Absolut. Uh, men sen finns det också annat du svarar med att komma ut. därför uh -huh. att Det kan förändra väldigt mycket. Hur tänker Nej. du relationer eller socialt? Eller? Båda och. Alltså, det kan ju faktiskt hända att du får en negativ respons. Liksom. Ja, precis. Tråkigt nog. Ja, det Men, kan ju vara allt mm. från vänner till familj till arbetskompisar. Liksom, mm. Men samtidigt kan det också hända att det går jättebra. Mm. Och det är så svårt att veta innan. Uh -huh. Därför att det kan vara folk som är jättenegativa som kan bli tvärtom. Just och det kan vara de som verkar positiva som kanske har jättemycket problem med det här. Men tipset är att se sin omgivning och bygga självkänsla. Ja, jag tror att bygga uh -huh. självkänsla är jätteviktigt. För mig uh -huh. har det varit viktigt att, att se mig själv skildrad i kultur. Liksom. Mm. Allt från låtar till filmer, till okay. böcker, till konst liksom. Att du det kan någon... identifiera dig i det Ja precis, ja. därför att jag tror också att Gör du det här så får du se andras Sätt att hantera sin egen homosexualitet Och mm. du får se andras relationer Och sånt. Mm. Och det tror jag alla behöver göra Oavsett om de är hetero eller homosexuella Absolut, superbra tips Men jag tänker, det lät väldigt <laughs> så här, Superbra tips och Tumma upp där Nu går vi. Jag menar faktiskt att det var bra tips tack, tack. Det var inte de tipsen jag, förvä jag förväntade mig Tips här Säg det till pappa först. Eller så här. Ja. Väldigt konkret, men du var ju lite så här mer öppen. Det är fint. Ja. Det är väldigt fint. Tycker ska, jag. Men, ska jag väl däremot svara på det sätt som du sa där? Så nej, nej, men jag ja. menar att du vill svara så. Ja, Absolut ja, inte. Ja. Men om du vill så får du ja, I mitt fall så var det så att jag valde att berätta för kompisar först. Ja. Därför att det var lättare att förlora kompisar. Precis. Eller, alltså, har du förlorat någon? Eller, alltså, med vägen? det menar jag alltså att förlorar jag en kompis uh. så kan jag leva med det. Men däremot förlorar uh. jag en familjemedlem Det är inte lika lätt. Och, och har du någon förlorat någon i det här? Ja, familj alltså. eller vänner? Både ja och nej. Alltså, jag mm. har ju vänner som inte har velat prata med mig efteråt men som ändå inte har sagt någonting. Mm. Men sånt här märker man ju. liksom. Mm. Därför att människor är ju inte bara det vi säger. Människor är ju hur vi säger saker. Oh, hur vi reagerar, liksom. och Ja. Sen så är inte det hela förklaringen, men jag har ju ingen Nej. kontakt med min familj. Liksom. Du har inte det? Nej, det, Nej. Det har jag inte på haft grund det. av detta då? eller? Det här är ju en del av det. Mm, eh, det. Det som hände var ju att jag kom ut för min mamma och så tyckte hon att jag inte skulle prata om det här. Men gud. Eh, och det var, ju, jag tror att det var en fas som var inne just då. Eh, men problemet var ju att jag var i en fas som att jag träffade en kille. Så mm. att när jag visade att jag var ihop med honom så tyckte hon att jag visade min homosexualitet och då blev hon arg ja. på mig och då blev jag arg på henne för att jag ville ju visa att jag var tillsammans med den här killen. Men då tänker jag så här, vad, vad känner du att du vann och vad förlorade du på det här? För jag tänker att du var ju ärlig med din, vem du är, identitetsmässigt, ja, ja. men du förlorade det, kanske din mamma. Vad var, var man mest värt om man måste värdera liksom? Alltså jag har ju en mycket mer komplicerad historia bakom mig ja, än jo, det här. Absolut, så ja. därför är det inte bara det här. Men ja. för mig så generellt så har det ju faktiskt varit värt att inte ja. ha kontakt med min familj. Mm. Men vilka bedrifter har du fått då genom att, att, att komma ut och visa vem du är? Var... Och det har jag ju starkare som person. Ja. Uh, och sen så har jag ju också hjälpt så många andra liksom. Fantastiskt. Uh. Mm. Och det är man att bara vara mig själv eller att bara låta andra diskutera sin egen mm. situation och bollar det med mig. Liksom. Mm. Eh, när folk diskuterar Men vad tror du händer om jag berättar för min familj? Kan jag berättat ja. för min familj? Eh, eller frågar liksom, ja, vad hände när du kom ut och hur har folk tagit ja. dig? Någon... Blir folk avskräckta? avskräktare tror du? När du berättar att min familj vill inte ha kontakt med mig? Alltså, det är väl det som har varit olika... tråkigt med mina mm. lektioner. För när jag pratar med skolelever så har jag liksom berättat hela ja. min historia. Och sen så kommer jag till en slags avslut när jag inte har kontakt med min familj. Och det är ah. väl lite tråkigt. Jag hade ju velat ja. haft det där Hollywood-slutet. Liksom, Men du ibland. trodde inte att du kunde ha reducerat ner det lite? Eller vill du Det, det försöker vara det? jag försöker ju göra. Ah. Liksom. Och jag försöker samtidigt visa ah. att det finns en öppning om jag skulle vilja ta den. Mm. Sen har jag inte tagit den själv. då. Men, ja. mm. Fantastiskt. Men då tycker jag att vi runda av med sista frågan här. Hur ser ditt eh, drömsamhälle ut? Alla lika värda? Vem, liksom, vem är styret i skutan? Vad är liksom, Vad är ditt drömsamhälle? Rent alltså för allas rättigheter liknande. Ja, men det är naturligtvis att alla har samma möjligheter och uh -huh. att alla blir mötta mm. som de är som personer. Ja. Uh -huh. Så Det är uh -huh. väl naturligtvis, men det, det låter så himla allmängiltigt. Men det är väl uh -huh. det man vill naturligtvis. Men drömsamhället för mig är väl att jag kan se mig själv i... Alla plan liksom, omkring mig ja. Jag ska ja. kunna liksom, se en film På bio utan mm. att behöva vänta två år Så kommer en film med någon slags grejtema Eller jag ska kunna gå på museer Och så kunna se homosexuella skildar liksom. Eller jag ska ja, kunna Veta om att ja, min brevbärare Är ihop med en tjej ja. liksom, Och veta om det här när jag växer upp Det är väl mm. det som är idealet för mig tror jag. Ja men superfint och tack tusen tack faktiskt för att du har velat medverka i min podd. Jamla, Det, var bara Det är kul. Ah, helt fantastiskt. Det är anledningen till att jag bjöd in Åke var att jag var med en kompis som heter Adam och han kände Åke. Lite yes. så. Ah, och så såg jag åka och bara, det här är ju min favorit, <laughs> oh, kan Och då bara, jag ville bara krama om dig och bara vill du vara med i min podd? Och det ville du. Oh. Eh, och nu sitter vi här och jag har precis gjort klart ett fantastiskt avsnitt. Tack så mycket. Eh, och jag vill återigen tacka dig super mycket för det här. Och eh, ja, eh, ja, vi kommer ut eh, med nytt avsnitt varje fredag med familjen med Olsson och gäster. Eh, och eh, så ni får hålla utkik till nästa vecka eh, och till dess då ta hand om er och som vi sa här innan rannsaka er själva eh, fundera vem, var du står någonstans eh, inte hata på folk för det kan egentligen vara underbyggt förtryck eh, för dig själv eller för någon annan och eh, fundera på vem du vill vara och vem du är och eh, vad som är viktigt för dig Tack så jättemycket Åke och Tack mycket. vi hörs som sagt igen nästa Visst. vecka. Ha det bra. Hejdå! Hejdå.